كتاب الله دستوري, دستوري, دستوري كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنة هم جلانوري بهدي الحق أرشدنا كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنة هم جلانوري Alhamdulillah Rabbil Alamin. U salatu u salamu ala Rasulillah. Uvažanem braćom, mi evo nastavimo da se družimo sa knjigom Šeha Safeta, svojstva poslanikov namaza. Ovo je ujedno i naše zadnje druženje, kako zadnje druženje pred Ramazan, i u Ramazanu nema termina. A s druge strani je to Allah, Jeršanovi, baš dao da smo baš upotpunili da večera sako voda završajmo sa ovom knjigom. Ovi jednom kasni, oni uvijek kasni. To tako da onaj, to sam kad se navika stekni. U prošlom predavanju smo govorili od momenta kada je čovjek na ruku u namazu. Pa smo govorili o ruku, povratku sa rukua, kijam, odlazak na seždu, sećda, druga sežda, sjedenje tako zvana džilsetu el istiraha, kad čovjek nakon dvije sežde malo predani. Pa smo rekli da učinjaci potom pita imaju tri istava, da je bilo ljudi učinjaka koji su smatrali da to se nikako ne praktikuje, ima učenjaka koji su rekli da se uvijek praktikuje, a jedno središnje mišljenje je da se praktikuje suodno potrebi, ako je insan stariji, ako je bolestan, ako je umoran, pa kon drugi sedi, znači da sedni bukvalno 2 3 sekunde i da ustane na drugi rekat. Večeras počinjemo U momenta dizanje na drugi rekaat. Eh, pa što će Dizanje na drugi rekat. Potom bi se poslanik, salallahu alihi veselem, digao na drugi rekat oslanjajući se o zemlju. U ovome, kao i u drugim hadisima, spomenuto je samo oslanjanje, bez preciznog preciznog pojašnjenja načina. Međutim, zaključuje se da se radi oslanjanje na ruke, budući da se ne oslanja na koljena, niti se dizanje sa koljena naziva oslanjanje. U drugoj slaboj predaji stoji, dižući se, podupirao bi se svojim šakama. Dobro. Znači, ovdje dolazimo do momenta kako će čovjek ustati. Koga je, opet vam se, ja vraćam na najmoment koliko je namaz precizno preneseno Boži poslanik. Čovjek hoće ustati, gotovo i sad to možemo reći da je ibadet, ali znači, nije bitno kako ćeš ustati na kijan. Ali su ashabite oprenijeli, pa znači, preneseno je vjerovostnim predajima da se Boži poslanik oslanja u prilikom ustanjanja. Nije prenešeno kako, ali logično je, nema ništa drugo osim da se oslani na ruke, da li će na šake, ili će znači na ruke. E, iako, znači, radijsi koji govori konkretno o tom je da je se oslanjao na ruke, su daiv. Dobro, ako klanjač... Ako klanjač ustane, ne oslanjajući se rukama od zemlju, ispravno je postupio, jer je takav način dizanja prenesen od Alije ibn Mesuda, ibn Omara, ibn Zubaira i drugih ashaba. Znači, Ne treba se čovjek mnogo time opterećivati, iako ako želi baš da mak na konac goni su nedožje poslanika, onda će ustajati sa prvog vekeata na drugi poslanajući se na ruke. Ali ako to ne bi učinio, pazite, kad imate Ibnu Omer i znači mnogi neki drugi učenjaci od Asaba, koji to nisu prakticirali, znači Insan iza sebe ima jednu veliku plejadu ljudi koji su zastupali taj stav. E, ima samo za kraj, ovo nije... Nije pohvalno da tlanjač ustaje prvo na jednu nogu, potom na drugu, osim ako ima validno opravdanje. Kjerujem da ste većina vas, to većinom djeca, u zezi i, i nekim svojim vlagolijama, ono ustanu pa jednom nogom iz korace pa ustanu s drugom nogom. Tu znači nije preneseno od Božjih kustanika, čovjek ga treba izbjegavati. Znači čovjek može ustati, da li će se rukama ruke staviti na koljena pa ustati, ili će ruke staviti na zemlju pa ustati, to su se validni načini ustajanja. Ali da jednom nogom istupi pa ustani, to nije zabilježeno u sunnetu Božjih kustanika. Drugi rekat. Na drugom rekatu bi počinja učenje Kur'ana sa Elhamdulillahi robila alamin. Nakon toga bi činio sve što je činio na prvom rekatu, ali bi drugi skratio u odnosu na prvi rekat kao što, što, kao što smo to prethodno pojasnili islamski pravnici su se razišli da li se na drugom rekaatu uči alavzu billa himene sheita veradjim ili samo bismillahirrahmanirrahim obje skupine imaju dokaze koji su općeg karaktera tako da se može prakticirati jedno i drugo to jest sa je uzvom ili bez nje Znači, pokušamo u glavi imati taj naš namaz, da znamo gdje smo stigli. Bili smo na prvom rekiatu, obavili smo dvije sežde, vratili smo se na Kijanu. Sad smo na drugom rekiatu. Ši Safet nam pojašnjava sljedeću stvar. Da, jer svaka kad učite da učite e, fatihu, uvijek prije fatihi ide bismillah. Dobro, oko bismillah, nećemo se sporiti. Pitanje da li treba opet učiti euzu, jer smo euzu proučili na prvom rekiatu. Pa učenjaci jedni kažu ne. Mi smo euzu za prvi i rekao, da smo ošli na seždu, sad opet ustavimo, opet kažemo gospodarom, utječemo se tebi od prokljetog šitana, da nam ne došaptava u namazu. To je jedno mišljenje. Drugo mišljenje kažemo, ne, ta jedna euza na početku namaza, ona je dovoljna za cijeli namaz. Pa znači, ne postoje jasni hadisi da je neko prenio da li je Boži poslanik počinjao sa euzom ili nije. Već su to opći dokazi. Tako da insan, ako bi uzeo jedno mišljenje ili drugo mišljenje, ili pak... Nekada učuje je uzu, nekada ne učuje je uzu, znači sve su to ispravne stvari. E šta nam je ovdje još šest akred spomenuo? Od sunneta je znači da drugi rekiat generalno bude kraći od prvog. Pa, naprijed, ako smo na prvom rekiatu učili suru koja je dvije trećine stranice, na, prvom, na drugom rekiatu lijepo je učimo suru koja je pola stranice. Ako smo na prvom rekiatu učili stranicu, na drugom rekiatu učimo pola ili i tako itd. U svakom slučaju, Prvi rekat i drugi rekat, znači došao je čovjek i vratio se na drugi rekat, sve će identično činiti kao što čini na prvom rekatu, uči euzu, uči bismilu, uči fatihu, uči suru, nakon toga znači odlazi na ruku kao što smo pojasnili na prvom rekatu. Nakon što znači prvi rekat je bio, vratili smo se. Planeli smo učili smo euzu, bismilu, fatihu i jednu suru. Činimo ruku, vraćamo se sa rukua, odlazimo ponovo na sežnju i sve smo to pojasnili u prvom rekiatu. Sad nakon drugog rekiata nam dolazi sjedinje. Znači ne postoji namaz, osim da nakon drugog rekiata imamo sjedinje. Može biti namaz da ima više od dva rekiata, ali mi ima namaz da ima manji. Osim vitre, ali vitre imaju, ajde da kažemo, verzija tri rekiata, ali da, da se sad time ne umaramo. Pa znači nakon drugog rekiata nam dolazi tešehud. Da imamo šta nam kaže Shih Safet. Kada bi učinio dvije sežde drugog rekeata, poslanik, sallallahu alaihi viselem, bi sijeo na umutrašnju stranu položenog lijevog stopala, a desno stopalo bi uspravio. Prste desne noge bi povio i usmjerio ih prema kibli. Stavio bi dlanove na koljena, u drugoj predaji stoji da ih je stavio na nadkoljenice bedra, a svoj desni lakat bi spustio na nadkoljenicu do kuka. Znači ovdje nam še prvo govori o fizičkom izgledu, kako, znači, izgleda to sjedinje. Prošli put smo, znači, govorili da se desna desno stopalo, podvrnu mu se samo prsti i ostane ono ispravno, a da se lijevo obori, znači, na zemlju i na njega se sjedni. To je način kako se sjedi na drugom rekiatu, uvijek u namazu. Rekli smo, kada čovjek između dvije sečde, može neka prakticirati da sjedni, znači, na svoje pijete. Ali kad sjedi na tekiatu, nikako. Eh, ovdje nam je širje pojasnio, znači, da... Dlanovi, pošto sad sjedimo na etahijatu, šta ćemo sa dlanovima? Normalno čovjek sjedi, rekli smo kako će sjesti. Dlanovi mogu da budu na stegnima i mogu da budu kao gore prema koljenima. Navodi šrijeh jednu predaju koja malo je ko praktika, to je da se spusti desna ruka znači, po nozi prema kuku, da to bude znači, kad čovjek sjednije. Puno je to lakši kad sjedi na trećem ili četvrtom rekiatu, pošto čovjek malo naget i onda mu dobro dođe da balansira, da ruka bude spuštena. Ali je to sve, znači, vraću moja draga, sumjet. Nije ništa znači, obavezujuće. Ako čovjeku to odgovara, stakvo će i staviti. Ako ne odgovara, sjedit će znači, eh, ajde da kažem, u nekoj prirodnoj formi še u sebi jedni prik kada je govorio o namazu kaže osnova je da radnje u namazu su onako kako čovjek prirodno sjedne. Ka čovjek sjedne, ti ja tu tu pusti ruke onako kako ti govorara, sad nešto da se čudi blago zateži, blago štima da bi to tome mnogo pažnje posvetio na račun čega? koncentraciji. Samo sreće da se muslimani koncentrišu na prijevode tahijatu, na prijevod dova, na prijevod onoga sučina seždi, na prijevod fatihi, već se koncentrišu jel nek ovako digu ruke ili ovako digu ruke. I sav je problem putomi. Pa znači na tešahudu prvom, na prvom, sjedinju, na prvom sjedinju čovjek uči, sad ćemo šta uči, a sjedit će znači na način kako smo to pojasnili. Dobro. Allahov poslanik je poučio asahabe različitim načinima učenja na tešehudu. Ovom prilikom ćemo navesti neki od njih. Niste, dosta. Znači, še je Safet nam je moji draga, spomenuo kad je u pitanju učenja tešehuda, tako zv. etahijatu, da postoji više načina. Nažalost, većina nas ne zna osim jedan. Al fala Bogu, pa je Allah dao da je kod nas rasprostranio na našem podniju taj... E, te Tešehud koji je najviše zastupljeni kod Ulemej, takozvani tešehud Ibnu Mes'uda radijallahu ta'aganhu, on je zabilježen znači, u jerodostnim zvirkam Hadisa, tako da čovjek i da se zadrži uvijek da uči taj tešehud, inša Allah, nije sporno s tim što, ako može da nauči još neku verziju kako bi mu to povećalo koncentraciju, namazu, svakako bi dobro postupio. Imamo ovdje samo jedan moment. Ashabi za vrijeme Božih poslanika, kada počinje etahiyyatu, wasalavatu, wasalavatu, eselamu alejke, eyjuhennebinu, selam tebi, o poslanič, u drugom licu. Pa kaže Abdullah ibn Mes'ud, uh, na kraju ovdje, Ovako smo učili dok je poslanik, sallahu alaihi ve sellem, bio živ, pa kada je preselio svome gospodaru, učili smo, Rekemil Rekemil mir na raviesnika sallallahu alejhi ve sellem alejhi nabij alej nabij znači nastavi nam čitati ljudi s druge strane Hafiz ibn Hadžer kaže Hafiz ibn Hadžer kaže iz ove predaje se uzima dokaz do da su ashabi u vremenu poslanika sallallahu alejhi ve sellem govorili es-salamu alejke juha nabij alej salam alejke tu vidi da je to u prošlinu u drugom licu obraćaš se nekom ko je tu Kada je poslanik umru evo što kaže idno mjesto, šta su oni radili, kaže. A nakon što se je vratio svome gospodaru, donosili smo ovaj selam kao na odsutnu osobu u trećem licu, govoreći eselamu ale nebij. Znači, nakon što je umro Božiji poslanik, oni su smatrali da više dijelimično, nelogično, da rekneš eselamu alejke ejuhan nebij, jer njega nema, nije više na dunjalku, pa su oni učili eselamu ale nebij pa sad znači, je ovo ko može uprakticirati nije loše ali ako čovjek i ostane i na jedno i na drugo i ajde kažimo način učinja tehijatu eselamu alejka eha nabij zna se da se tu ne misli eselamu alejke da je tu goži poslanik već je to znači takva takav način učenja znači etahiatu prenesen od ashaba ako bi znači kako se zove čovjek učio eselamu ale nabij salavat na poslanika ne u drugom licu već u trećem licu To bi bilo isto ako Bog da ispravio. Ovdje nam je Šeji navio više vrsta, uglavnom mi ćemo to, ne imamo nikakve neke velike... Evo ovdje imam Šafija. Imam Šafija, Ahmed, Ibn Abdul-Dab, ne ovi, Ibn Rajab. I drugi smatraju da je dozvoljeno učiti bilo koji od navedenih oblika tešehuda. Znači svi tešehudi koji su zabilježeni vjerodostojnim lancem prenosilaca, ima ih po nekima tri, po nekima pet razlištih, bilo koji da čovjek nauči i da ga uči u, u namazu, njegov namaz je validan. Dobro, Imam Shafia. Imam Shafia i Leis ibn Slav. Smatraju najbolji tešehud koga prenosi ibn Abbas zbog, zbog dodatka El Mubarakat. Dobro. Imam Malik je odebrao tešehud koga prinosi Omer. Mm -hmm, Imamo Ebo Hanife, Sufjane, Seuri, Ahmed, Ishak, Ibn Mubarek, učenjaci hanefijske pravne škole, većina hadijskih i drugih učenjaka općenito odebrali su tešehud koji prinosi Ibn Mesud. To je ona tehahud koji mi svi učimo na namazu i vidite to je došlo na našim prostoru preko anefijske pravne škole i oni to preferiraju da se, da je to najbolji ali znači vidjeli smo da nema smitnji da se uči i neki drugi šta nam kaže šejh nema smnje da je prakticiranje predaja koje se prenosi do poslanika sallallahu alejhi ve sellem preče nego prakticirati postupke ashaba takođe je po ove verzije tehahuda praktikovati kombinovano Zbog očuvanja poslanikovog, salavah alihi, besedem sunneta. E, eh, vidite, sad ovdje ima jedno pitanje koje ja sam jednom to malo indirektno spomenuo, koje ne poznate otvrkom ljudi, a to je mi smo na prvom sjedenju. Dobro, nije sporno ako smo na prvom sjedenju, ako radi se o sabahu, kad nam je to kraj namaza, da tada nakon eterijatu šta učimo, Salavate. Ali šta ako smo u akšanu, u jaci, u ikindi, u podne namazu, kad ima ustajan i drugi rekjel? Mi ono po autoizmu svi klanjamo kako? Klanjamo etajijat, učimo i uslijemo, na drugi rekijat. Dok vidjet ćete kod Uleme jako razilaženje da li se i ovdje uče salavati. I vidjet ćete šta je šejt referirao, znači da, da na kraj krajeva i to i lijepo oživjeti, taj sunnet, da se ponekad, zbog jasnija Adisa, ponekad i na prvom sjedenju čovjek ostani i da prouči salavate. Na žalost to je kako bar kako meni poznato jedna ajde da kažemo zapostavljena zapostavljena, zapostavljena i zaposlenim sunneti praksa Božijku sami. Dobro salavate na Šehu. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je poučio ashabe da na razne načine donose salavate na njega. Ništa. Znači poznato je kako se salavati donosi da to znači Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim nikama al-Majid wa barik ala Muhammed wa ala ali Muhammed kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul To su salavati koji je Boži poslanik, ali se Alisa i l.s. podučio svoje ashave. E, ima tu također nekoliko verzija vjerodostojnih. Ovo je neka najobuhvatnija verzija, nećemo se mi oko toga plaho, ajde kažemo, zamarati, dok mi da dođemo do ovog pitanja da li treba učiti na, dru, na prvom te, na tešehudu salavate ili ne. Pa nam prijeđu ovdje... Islamski učenjaci se razilaze od učenja salavata na prvom tešehudu. Jedni to smatraju legitimim, drugi ne. Mm -hmm. Imam neovi, navodi konsenzus pravnika, da ovi salavati posle prvog tešehuda nisu obavezni, već su pohvalni mustahadu. Po mišljenju imama je šabija i većine šafijskih učenjaka. Međutim, izrazita većina pravnika smatra da učenje salavata na ovom mjestu nije ispravno. Vidite, znači imamo dvije stvari. Imamo prvo razilaženje je li ispravno, da li treba i ne treba, a drugo ako treba kakav je propis. Znači imamo kako kažu razilazi se da tu gdje treba ili ne treba pa jedni kažu može jedni kažu ne može dobro ovi koji kažu ne može sa njim smo završili ne može idemo poslije etahijatu na drugi reket a na treći reket a loni koji kažu može kakav je on da propis toga dajte nam vi oci vi kažete mura mislim treba to kručiti šta ćemo pa kaže imam nebe vi oni smatraju da je to mustahab okej okay. namaj nekad i dobro da znam da je mustahab da to nije nova da nije nešto uvedeno u vir. ako je mustahab Znači, nekad ćemo prakticirati, nekad nećemo prakticirati. Šeji safet je ovdje to razradio, hajde da kažemo, evo, spomenut samo po, po jedan dokaz, da bi, da bi išli ako Bog da dalje. Znači, meni je bitno da vi ih Kad smo na prvom tešehudu, namaza četverorekjatnog ili trorekjatnog, nismo proučili eterhijatu i u većini slučajeva kod nas je praksao da se odmah ide na treći rekjat. Sada nas interesuje da li se tu može učiti salavati ili ne može. Pa većina ulemi kaže to nije legitim, ne treba uč Imamo dio neve koji kaže uči se, ali kakav je propis? Oni kažu da je to sunnet i da je to pohvalna stvar. E sad da vidimo, znači, da li je to legitimno ili nije. Ibn Mesud prenosi. Ibn Mesud prenosi da bi poslanik, sallalahu alihi vselem, sjedeći na prvom tešehudu, kao i na drugom, učio etahiyatu lillahi wa ešanu enda Muhammeden abduhu wa rasulu. Na prvom sjedenju bi ustao neposredno nakon proučenog tešehuda, a kada bi bio na drugom, zadnjem sjedenju, Dovio bi posle proučenog tešehuda, pa bi predao sela. Znači imamo ovu predaju libnu mesu huda, ovo je dokaz oni koji kažu ne treba. Kaži libnu mesu dođi poslanih vičiju tešehud i nakon tešehuda bi odmah ostao. Znači, logično je da je bilo to učenje salavata, a onaj, ono bi to prenijeli. E, ovaj hadijs upućuje, samo dok. čitaj nam. Ovaj hadijs upućuje da se na prvom sjedljenju ne uče salavati nakon tešehuda, jer salavati predstavljaju dovu a poslanik salalahu alaihi ve sellem učio je dovu na zadnjem sjedenju prije salama kako ukazuje citirani hadis. Dobro, znači to je bio dokaz jer smo uvijek prvi dokaz ide i najjači dokaz. Vidimo sad druga skupina učenjaka koji kaže da je to propisano povremeno i da je to sunne da se neka tlanjao. Šta kaže? A iša prenosi, ovdje učenjaci. A iša radjala hona, prenosi da bi Allaho poslanik salalahu alaihi ve sellem tlanjao devet rekata vitra ne bisjedio ni na jednom od njih sve do osme rekata tada bi zahvalio Allahu donio salavat na poslanika sallallahu alayhi ve sellem potom bi učio dovu ali ne bi predao selam zatim bi se digao planjao deveti rekat zahvalio Allahu donio donio salavat na poslanika sallallahu alayhi ve sellem učio dovu a nakon toga bi predao selam ova predaja ova predaja spominje da je Allahu poslanik sallallahu alayhi ve sellem Učio salavate na prvom težahudu. Znači, pred ovaj odriši koji smo spominjali kada je bilo govora o vitru. Boži poslani, kad bih klanio devet rekiata, tako bi ih klanio. Osam bih klanio, ne bi nikako zaustavio. Rekat po rekiat, rekiat po reka do osam. Na osam bih sjel, pa pručuje pručio je tehijatu, pručio bih salavate, zahvaljivo bih Allah, učio bih dove, onda bi ustao na devet i bez predavanja selama. Usto biclanio bio šta jedan rekat vitara i onda bio opet seo, učio vetehija, tut te salavata, dovu i pre dovisela. Pa iz ovog hadisa opet vidimo da je Bozhi poslanik nekada to i činio. Dobro, da vidimo, e, prijeđi nam e, na drugu stranu. Preferiraju čemu mislim? Jest. Razmatrujući dokaze jedne i druge skupine učenjaka, uočavamo da su dokazi onih učenjaka koji zagovaraju učenje salavata na prvom teşehudu Jednako jasni i jaki poput dokaza učenjaka koji zagovaraju da se ne uče salavati na prvom sjedenju. Mm -hmm. Iz ovog proizilazi da izostavljanje salavata na prvom tešehudu ne utječe na ispravnost namaza, a onaj koji prouči ima nagradu djela mustahaba, a Allah najbolje zna. Vidite kako je šef pomirio iz mišljata stava. No, učenjaka koji kažu ne treba učiti i donesu dokaz da je Boži poslanjik nije učio. Ima drugi dokaz gdje se spominje da je učio. E onda kaže šeh, to je tako, da to se ne smi izostaviti, ne poslanjiki izostavljuju. Pa znači to nije obaveza. Da je bila obaveza uvijek u svima di smo bilo da je poslanjik činio. Mi imamo vjerodosti na da ponekad Boži poslanjik to nije činio. Ali imamo vjerodosti na visljede da to činio. Pa znači onda to daje, e, znači manju težinu tom dijelu pa ga stavljamo na nivo da je to sunnet. Koga učini ima dodatni sevap, koga ne učini neće dovesti svoj namaz u pitanje. Pa ja smatram u našim podnimljama gdje, gdje je ta stvar manje poznata, lijepo da da sam povremeno to praktikuje, da se lagano i taj sunet kod ljudi širi, da čovjek znači s vremena na vrijeme svoj svoju porodcu, svoju djecu, e, da na prvom sjedinju ponekada uči isto salavat. Sada dolazimo do tog jednog, nazovemo ga famoznog pritanja, koje iako u šariatu nije famozno, ali muslimani su ga tako doživjeli, ali to je micanje prsta na tešeguru. Znači, ja sam slušao neki ljudi koji kažu, gore u tim nekim pokrajinama Afganistana gdje su ljudi Hanefijskog mjeseba, ali jednostavno, ono, hajde kažemo, mnoge su stvari preuzete kroz običaje da ljudi znaju kad vide nekog da miče prstom uzmo u prsti, slomemo prst. Znači, oni po kratkom postupku slomej prst, neš pašak še nikad micati, završeno stvar. Znači, toliko je, toliko je to pitanje kod njih teško, mičeš prstom uzme privrati ti prsti onda imaš prst razumiješ herav pa da vidimo šta je Uma rekla po tom pitanju i da vidimo da li, da li to treba ići do tog nivoa iako vjerujte da ako smišta naučili u ovoj knjizi a naučili smo fala Allah smata mnogo naučili smo da nas shej Safet nonstop vodi kroz to da se druga mišljenja tolerišu sve dok ona imaju Podanje da znači vam, bilo kakav svoj validan dokaz. Ok, možemo preferirati jedno mišljenje. Dižu se ruke u namazu, mi smo e, spomenuli mišljenje i, i bohari i to. Ali neko ne diži ruke u namazu. Ne smi to nikako da bude razlogne te peljivosti, mržnje, prezira. Nikako. Neko miči, prstom neko ne miči. Ovoj koji miči zna što miči. Ovoj koji ne zna zašto ne miči, Ali ne smije nikako da to bude e, razlogom razdora. I mislim da se iz ove knjige to može najbolje naučiti. I sjećam se e, predgovora Šeja Semira Imaovića kad je pisao za ovu knjigu, pa je on tu baš spomenuo, kaže, šeji safet kroz ovu knjigu nas baš uči toleranciji svih stavova i respektu, ulemije i poštovanju i da se ti stvari, znači neke koji su suneti, ne smiju da budu razlogom nikako razdora među muslimanima. Pa dobro, šta nam kaže? Pomiranje, kaže prsta na tešah hudu. Allahu poslanik, sallahu alihi vselem, svoj desni dlan stavio bi na koljeno desne noge ili na natuljenicu. Skupio bi prste u šaku, osim kaže prsta koji mi je pokazivao u pravcu kible. Okay. U drugim autentičnim predajama navodi se da je Allahov poslanik, sallallahu alaihi wasallam, spojio vrh palca sa vrhom srednjaka, načinjuši kariku, te pokazivao sve im kaže pravcu kibele a pogled mu je bio usmiren u njega. E, eh, znači ovdje imamo še, nam je opet rezimirao da čovjek na, na, te, na <coughs> sjedenju, na teševodu može staviti ruke na stegna ili na koljena. Ok. Ruka lijeva će stajati u normalnom pracu, a desna imamo divarijant. Ili da skupimo ovako sve prste i da prst ispružimo, ili da sa njim mičemo, ili da skupimo ovako, znači, prste u halku i da prst znači ili mičemo ili da ne mičemo. Znači, ali nama je sad bitno da rezumiramo kako nam ruke stoje, a sad ćemo vidjeti da li se miči prst ili da se ne miče, iako je ših ovdje znači konstatirao da, da Boži poslanjik Alistaira sam je micao i znači prstvi mi upirio u pravcu Kibli. Dobro, nastavimo nam čitati. Qa'il ibn Hođor prenosi da je poslanjik, sallallahu alaihi wa sallam, pomjerao svoj kaži prst i činio dobu njime. Znači, pomjerao bi svoj kaži prsti i kao... Ešhedu an la ilahe illa kako bi on dovio tako bi imicao svoj prst kao da bi, znači to dovljenje bilo popraćeno njegovim micanjem prsta. Dobro. U komentaru ovog hadisa Ebu Tagib Abadi kaže: "U njemu je dokazno stavom pomirenju kaže prste." Dobro. Ibn Omer prenosi da je vjerovjesnik sallallahu alayhi ve sellem kazao: "Pomirenje prsta je šejtanu teže od udaranja željeza." Abdullah ibn Zubayr prenosi da je poslanik sallahu alayhi wa sallam pokazivao svojim prstom u namazu dok je učio dovu, ali ga nije pomjerao. Sad imamo drugu predaju. Imamo predaju da je Boži poslanik micao i da je dovio. Imamo drugu predaju da je Boži poslanik samo znači uperio prst i da ga nije micao. Dobro. E, pređi nam Pređi nam na drugu stranu. Dakle. Dakle. U vjerodostojenom sunnetu se navode predaje o ispravnosti pokazivanja prstom pravcu kible i njegovim pomjeranjem. E, ovo je, braćo moja draga, bitno zapravo. Imamo znači predaje isto malo prije za, za teševut. Imamo predaje da Boži postanik pokazivao samo svojim prstom prema kibli, a imamo predaje i da je micao. To su sve vjerodostojeni predaje. Iznajmo šta nam je kaže islamski čenjaka. Imam kurtubi. Kaže, islamski pravnici su se različili da li se pomjera prst ili se pokazuje njime. Oboje je preneseno ispravnim putovima od Allahovog poslanika, sallallahu alihi wa sallam, te se tako može i prakticirati. E, to je znači bitno, ne treba da, da od toga pravimo neki bavuk, neko hoće da samo prstom pokazuje, neko hoće da miči, znači od toga ne treba praviti bavuk, i jedno i drugo je preneseno, čak šta više kad bi rekli, da nekad se praktikuje ovu, a nekad onu to je možda najbliže i sumnetu. Dok je neko prenio dužijek poslanika da nije micao, a drugi je prenio da je micao, što ću znači, to je poslanik nekad je micao, nekad nije micao. Pa znači, bolje je da čovjek nekad praktikuje micanje prsta, a nekad e, ne pomjera e, prst, u smislu da samo sanji pokazuju pravcu kibli. Na osnovu ovih predaja... Na osnovu ovih predaja vidimo grešku tlanjača koji poviju svoj, kaže, prst, više ili manje, dok pokazuju pravcu kibli. A neki kruže njime. Znači, imamo da ste turistu da je ogromna greška, al su to greške jer znači, imamo ljudi ovako podignu prs, znači prs timje, ajde kažemo djelimično malo obore. Ona mislim koči da prekri sune, znači prs treba da bude i bukvalno da bude prav i da bude okrenut pravcu kible. To je jedna stvar, a ima ljudi koji ja sam vidio, ma ljudi ovako rade, znači kruži. Pa nam Šeik Safet kaže da to nije utemeljeno u dostojnom hadisu. Ovaj postupak nije u temeljem vjerodostvenom sunnetu, Hadis koji govori o povijanju kažeprsta na tešajudu ima mahanu po svom lancu pre nosilaca. Također, povijeranje prsta ili pokazivanje njime, iz, izrečito kod šihadeta, nije građeno na validnom argumentu. Mi imamo znači praksu kod našeg naroda, ne trebate sad do toga praviti bauk, ali treba naučno dokazati, šeht safed kaže, znači većina ljudi naših na pojmu kaže ešadu in la ilaha illallah, ešadu ene muhammed rasullahi, ispuste i prsti. Zato ne postoji dokaz. Znači, ono što postoji dokaz jeste da čovjek ili cijelo vrijeme podigne prst, ili da ga cijelo vrijeme miče i da sa njim uskladžuje tu svoju dovu, ali da samo kaže Išadveni la ilah illa Išadvenim ila amd rasoulla, znači to ne postoji, hajde da kažemo da ima podlogu u sunnetu Božijih poslanjaka. U vjerovostnim predajima U vjerodostvenoj predaji stoji da je Allaho poslanik sallallahu alaihi ve sellem poučavao ashabe tešehudu kao što ih je poučavao kuranskim surama. Mm -hmm. Ibn Masud kaže sunnet je učiti tešehud u sebi. Imam ne ovi konsenzus muslimana o učenju tešehuda tihim glasom. Koliko je tešehud bitan? da je Boži poslanji podučavao Asabe tešehud onako kako što bi je podučavao Kur'an. Znači, sjedi, gdje da vas preslušam, da vi učite, ja ću ga... Znači, toliko je to uh, bitna stvar, uh, tešehud se uči znači, u sebi. Dobro, nismo imali prvi rekiat pa smo otišli drugi rekiat, rekli smo kako se kranja drugi rekiat, šeli smo dvije sežde, sjeli smo, učili smo etahijatu, učili smo salavate, micali smo prstom, Ako se radi o dvorekjatnom namazu, kao što su neke dnevne file ili sabah namaz, nakon toga se još prouči dova i preda se selam. Ali mi imamo većinu namaza kao što je podne, ikindija, akšam, jacija e, i tako dalje, četvorekjatni ili trorekjatni namazi, šta ćemo? Pročili smo eterhijatu, proučili smo salavate, ustajemo na treći rekiat. Pa čitaj. Potom bi se Allaho poslanik, salavahu alaihi ve sellam, digao na treći reka, donoseći tekbir i dižući svoje ruke. Mi nismo tome puno, izvini, nismo tome puno pažnje posveđivali, ali znači te prelazne radnje uvijek su popračene takbirom. Semi Allahu li min hamida rabbena walake il hamd, i onda idemo Allahu akbar, Allahu akbar između dvije sežde. Uvijek, znači te prelazne radnje su popračene takbirima i ti takbiri u arapskom zovu prelazni takbiri. Takbirat al intiqalije, iz jednog stanja u drugi, znači stanje se prelazi tekbirom. Čovjek kada ustaje, ustaje diže ruke, uh, onako kako smo to pojasnili, šta nam še kaže, donosići tekbir i dižući svoje ruke. Uste Allahu ekver, kada usteji kaže Allahu ekver i diži svoje ruke. Ok, reci dalje šta ima. Potom bi činio isto što je činio na predsjednom rektatu, donoseći tekbire kod svake nove radnje. U drugoj verziji koju prenosi Ebu Horeve stoji i poslanik, salallahu alaihi ve sellem, članjao je tako, to jest donoseći tekbire kod svake nove radnje, sve dok se nije vratio svom gospodaru. Čepi znači, evo govorili pojašnjava da rožni poslanik kad bi u namazu prelazi iz jednog stanja u drugo kad si na rukutiš u jednom stanju kad si na jednoj sejdetiš kad se vraćaš sa sejdete Allahu ekber vratio se seos idemo na drugu sejd Allahu ekber opet prelaziš iz stanja vraćaš se opet Allahu ekber i tako dalje pa u namazu je, znači propisano prelazak stanja i stanja sa tekbirom nakon što znači čovjek je ustao na drugi na treći rekat sve je isto kao na prvom i na drugom rekatu Uči ako hoće Uzu, ako neće uči Bismillu, uči Fatihu. Ne znam da li je to še obrađivao, u većini slučajeva samo se uči Fatiha. Ako bi čovjek ponekad, ponekad, ponekad vrućio i suro, inša Allah, niće pogrišiti. na trećim i četvim rikiatu se generalno samo uči Fatiha. Nakon Fatiha i po standardnoj, znači, uh, radnji odlazi na ruku, sa rukua se vraća na kijam, sa kijama odlazi na seđnu. Ako je akšav namaz, sa seđdi se vraća na tešehud. Si, ako je e, jacija ili povodni ili kindija, ustaje opet na četvrti. Ali to sve isto, znači bitno je da čovjek nauči jedan rekiat u namaz kak se kranja, ostalo je sve isto. Pa šta nam kaže Sri Safet nakon toga, nakon što bi učinio? Nakon što bi učinio dvije sežre zadnjeg, trećeg ili četvrtog rekiata, ovisno namazu, sjeo bi stavljajuć lijevu nogu ispod desne podkoljenice oslavljen na lijevi kuk sa povijenim prstima desne noge usmjerenim prema kibli. Ožen na šest safeta, ja ne znam koliko se sve kamere smiju sad pomjerati. U ja sam prošli put kad smo uje držao pojašnjavao kako je to sjedim izgleda. Imate ju šest safeta pojašnjeno utsuz kad je pojašnjavao kako se sjedi na trećem na četvrtom e, rekiatu. Znači, prije smo sjedili desna noga je podignuta, podignuti su prsti, a na lijevo smo nogi sjedili. Na trećem na četvrtom rekiatu samo sjediva noga malo gurni de, pošto je desna noga znači malo prste smo podvili, samo gurnimo nogu malo i onda se samo naslanjimo na kuk. Tako se sjedi tako je sune da se sjedi na, na trorekjatnom na, na i četvrorekjatnom. Samo znači malo gurnijemo nogu prije na njoj sjedili. Samo i malo lijevo, znači, odnosno desno, gurnemo u ovu prazninu. Jer znači, mi kad smo podigli stopalo, tu dolazi do jedne praznini naše koljena. Samo gurnijemo nogu malo i onda onaj samo se nagnemo na kuk. Nek' stoji kamer, ja što ovdje ovima našo i građe ja će pokazati. Znači kad smo na i-a-tu ovako sjedili. Ovo su prva dva rekiata. Ovako je ova noga podignuta na ovoj sj I kad doćemo na treći i ja, samo ovu nogu gurimo oti Evo, samo se ovako nastoji. E sad dolazi lako da da čovjek može ovu ruku staviti. Ovo je jedan način, imamo drugi način da ovako, imamo treći način ovako. Eto, tu je šeći satvet, sve po jasniju u knjizi. Imamo jedan način, znači da ovdje noga bude, imamo drugi način da noga bude ovdje. I imamo treći način da ovako dvije noga stavimo. Ovo žena nam najviše odgovara. E. To je znači što stiče način na sjedenja. Ovdje to Širi Safet se pojašnjavao, iako nekad ove stvari teško pojasniti, dok se one praktično ne vidi. E, I ovo je znači preneseno vjerodostojnim hadisima. E, ovo, zadnjina. Tako... Znači Širi Safet je ovdje pisaju e, pisajući kako to izgledaju, taj način sjedinja E onda kaže, također Ibn Omer je sjedio... Također Ibn Omer je sjedio osljednjući se na lijevi kuk. Ovo uh -huh. mišljenje zastupaju Isak ibn Rahavej. Učenjaci Malikijske, Šafijske i Hanbelijske pravne škole nema razlike u sjedinju u namazu između muškarca i žene. Okay. Hanefijski pravnici Sufjan Eselvi smatraju da se na zadnjem tešahodu sjedi kao na prvom. Ovo nam je bitno, braću majedraga. Znači ovo sve što smo spomenuli to i samo sumet. Prvo treba paziti ovakvo sjedinje iz iskoju od čovjeka malo više prostora, jer čovjek znači, jednostavno kad se nagni nakuk, možda mu treba još dodati neki deset i tako da kad klanja u džematu, ako su dobro safovi zbijeni, ne može tako sjest. Ili će sjest, ali će se na nekog nagijeti i ovaj će cijelo vrijeme, u višini će znaš šta učin, će cijelo vrijeme nikad jesiti mi ovaj komšija težak na namacu. Ali ako nisu se safovi puno zbijeni, ako čovjek klanja sam ili ako čovjek klanja na kraju safa, Znači, ako osjeti da može sjest, znači sjest tako, ali neće e, time uznemiravati nikoga, pod jedan. Pod dva, e, znači ljudi na našem podnjemu to ne praktikuju i to je bezheb. Tako da ne treba čovjek, lijepo da čovjek neka zna da ljudi nešto što ne praktikuju, oni u tome slijede i mama je buhanifu, imao je buhanif je bio veliki učenjak, tako da nisu to stvari koji treba da budu razlogom, hajde da kažemo, e, nesuglasica. Ali insan, ako je to preneseno Boži i poslanika, jer hadisom, ako to praktikuje, i kao što što navodi da je to stav tri pravne škole, zašto da čovjek to ne praktikuje onda kada neće time izazvati nikakav problem, znači kad i na kraju safa, ako su safovi široki, kad klanja kod kuće i sumnjete, kad klanja vitre pa ako kod kuće klanja i farze nekad, znači sve to može na tro trorekjatnom i četvorekjatnom. Na dvorekjatnom se uvijek sjedi znači onako kako smo to prije pojasnili. Dobro, traženje utručišta od četiri stvari. Ebu Hureyre prenosi da Allahu poslanik, salalahu alayhi wa sallam, rekao kada budete nam te tešehudu, utječite se Allahu od četiri stvari. Allahu moj, tebi se utječemo ženemske patnije, kaburske patnije, iskušenja ovog i budućeg svijeta i od zla opako od teđala. Znači imamo ovdje ova doba od neki selifa je preneseno da su je do te mjeri da su znali svoje djeci kaznosti i nisi proučio prije et, salava stakfirullah, prije selama, u nisa, aj kaže kaži na nas ili je ovdje došlo e, kao u naredbenoj formi. Iako morate uzeti jedno veliko pravilo, kad se radi o edebu, o dovama, iako dođe nešto u naredbenoj formi, ne ide to na nivo vađba, osim ako postoji neke takozvane karine i neke stvari koji uzdižu tu naredbu na jedno dodatno mjesto da bude vađba. Ali generalno kad se radi o edebu, kad se radi znači o nekim... E, znači ponašanju, tada ako dođe nešto u naredbenoj formi, ne ide odmah u startu, ne ide odmah u startu do, do stepena Bađibat. Pa tako i ova doba, znači pohvalno je, pohvalno je da je čovjek nauči, znači ima dobro značenje, jako značenje da čovjek ovu dobu nauči i da je praktikuje. Dobro, doba priselama. selama. Allaho poslanik, salallahu alaihi viselem, date šehudu, Bi molio svog gospodara raznim dvorima. Ovdje nam je še Isafje spomenuo, ja ne želim da se time nešto mnogo umaramo, ali je došlo ovdje interesantno i zapamtiti da je Boži beslanik rekao u jednom iradoštvu predikaj summe li jahtar mine dua imaša. Nakon što prouči znači ovu dovu, ono, utjeci se Allah u četiri ovih stvari, kaže neka nakon toga odabiri, odobije šta njemu treba i šta hoće. Tako da čovjek, znači, jednostavno nije ograničen, ajde da kažemo, samo nekom dovom koju on zna, ajde da kažemo, nauči odloživu saninka. A ako čovjek ima neku svoju potrebu, sad imamo tu ono poznatu razilaženju, da li se u farz namazima može učiti na jeziku. Ja sam prevodio fetve od Šihabimbalza i davao sam dugo vremena ne fetvo, to prenosi od njega, da može, ali ipak u farz namazima je bolji da čovjek se e skoncentrisati da ostani na dovama ili kuranskim dovama ili sunnet dovama Bozhi e, suneta Bozhi poslanika ili da tu budu dovena na arapskom jeziku Nakon namaza čovjek rima te drugih vremena koja su vremena vrijedna, da se u njima činje dove, kad čovjek može učiti na bosanskom jesku, između je zana i kameta, u zadnjoj trećini noći, što ja znam, u mnogim nekim drugim situacijama, kada čovjek nema nikakve smetnje, pa čak i nakon namaza, čovjek može da uči dovu na svomaternim jeziku. Tako da bolji je, bolje izbjegavati učenje dove u farzima na bosanskom jesku. Ako to čovjek čini u unafili, To je već dijelimično, dijelimično je tu blaži. Znači, ovdje je Švijsafet nam je nekoliko različitih duva koji su prednice jednog od Božji poslanika na tom mjestu da uči. Iako, znači, mi smo otvorili ta vrata da kažemo da je Božji poslanik rekao neka odaberi, odobrije šta hoće, pa se znači može ovdje uziviti... Vi ne imate onaj sat, otište ovaj. Kada si 5 minuta. Pola da snimu. 5 minuta. 5 minuta. 5 minuta će duć, već je Nije, nije. Onda učite da učite Šta je mu? A. -a, -a. Tamam, tam Ja sam konture kako smo dobro protekli. Predavanje se Nakon što smo znači čas smo imali, imali smo učenje teševuda, imali smo učenje salavata, imali smo učenje dovi oni utesanju četiri stvari. Imamo ako čovjek hoće da još nešto dovi da ima vremena nek uči, nakon toga predajemo selam i time se završava namas, da vidimo šta nam kaže Šiš Safet. Selam je dio rukn svakog namaza po mišljenju izrazite većine islamskih pravnika. Prvo znači širi nas poručaje propis. Jer imate, imate neki učenjaka koji kažu ne daj Bože se desiti čovjeku, sve si sklanio, prvo učio si sve i sad ne daj Bože neko izgubi abdest. Osnovno samo da rekni selam ali, ali u, izgubio abdest. Šta će? Ako reknemo da je predavanje selama šta? Vađib, da je rukn, moraš ponoviti namaz. Ako reknemo nije roknut, dobro, ti si sve proučilo, alhamdulillah, znači tvoj, to što si izgubio abdest ne moraš ponavljati namaz. Pa ako konstatiramo i kažemo predavanje selama, makar na jednu stranu, kao što ćemo vidjeti sada će šeji safet to preferirati, makar na jednu stranu čovjek ako ne preda selam, prije toga izgubio abdest, mora ponoviti cijeli namaz. Pa znamo, šeji safet prvo, u stvar tako vam ide uvijek u rednosti dufiku, prvo se pojasni propis, pa smo naučili iz ove njegove izjavi da je predavanje selama Temeljna stvar, bez njih ne može, nikako. Temelj, dobro, nakon toga da vidimo šta kaže. Poslanik sallahu sal alaihi ve sellem predao bi selam na desnu stranu riječima Esselamu alaikum wa rahmetullahi. Uvo rahmetullahi, ništa više. Neka je Allaho miri blagoslovno vas uh -huh. i na ljivu stranu riječima Esselamu alaikum wa rahmetullahi. Imamo znači standardnu neku nazovnoj frazu da je Boži postanik. Predavao dva selama i na ovaj način. Znači imamo, pasite, dvije stvari preda, jer ćemo poslije isključiti jednu. Predavao bi selam na desnu stranu, predavao bi selam na, na lijevu stranu, es Esselamu alaikum wa rahmetullah na lijevu, na desnu i Esselamu alaikum wa rahmetullah na lijevu. To je neka, nazovamo i najstandardnija, znači najstandardniji način predavanja selama, da se preda na desnu, da se preda na lijevu. I da se preda na ovaj način. Dobro, da vidimo šta nam još kaže. Ponekad bi poslanik sallahu alaihi veselam, dok bi predavao selam na desnu hivu stranu, dodavao wabarakatu. Wabarakatu. Znači ima, sad imamo opet, opet ostajemo, predajemo na dvije strane, ovo zašto vam ovu gledam, zato što ćemo malo postoji isključiti jednu stranu. Opet predajemo selam na dvije strane, ali dodajemo wabarakatu. Assalamu alaikum wa rahmetullah wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmetullah wa barakatuh. Ponekad. I lijepo je to ponekad i prakticirati, jer je to su Božijek Ali i dalje smo ostali gdje? I dalje predajemo selam i na lijevu i na desnu stranu. Pa imamo, znači, prva, prvi način, to je najstandardniji, i na desnu i na lijevu stranu. As-salamu alaikum wa rahmetullah. As-salamu alaikum rahmetullah. Imamo drugi način koji ponekad i na desnu i na lijevu. As-salamu alaikum wa rahmetullah i u verekatu. Dobro, nastavljamo. Ponekad bi vjerovijesnik, sallallahu alihi wa sallam, predavajući selam na desnu stranu rekao. Assalamu, Al as-salamu alaikum wa mm rahmetullah. A na lijevu As-salamu alaikum. Sad imamo opet lijevo i desno, ali smo lijevu stranu malo smanjili. Imamo As-salamu alaikum wa rahmetullah. As-salamu alaikum. To je treći način. A sve smo ovo, govorimo što smo rekli? Govorimo o i desno i lijevu. Imamo prvu metodu na poznati As-salamu alaikum wa rahmetullah. As-salamu alaikum wa rahmetullah. Imamo As-salamu alaikum wa rahmetullah. Uvabarakatuh. Es salamu alaikum wa rahmetullah je u to je drugi način. Imamo treći Es salamu alaikum wa rahmetullah, Es salamu alaikum. To su tri načina kada predajemo selam na ove strane. Dobro, sve je to zabilježeno i radostljeno gdje smo Božih poslanika. U sunnetu. U sunnetu Allahove poslanika salallahu alaikum postoji četvrti način predavanja selama i to okrećujući lice blago na desnu stranu riječima Es salamu alaikum. Ovo je, znači, četvrti način, da čovjek samo malo nagli lice na desnom stranu i kaže As-salamu alaikum i na taj način završi namaz. Shodno ovo mi sad ćemo se upoznat sa jednim novim pitanjem, tu mi cijelo vrijeme govorimo o dva selama, pa sam rekao, pazite, islam je praktičan, islam je praktičan. Sadam duđi neko e, posle sjela i kaže, evo, meni se noćas gdje oklanjam namaz i preda selam na jednu stranu i izgubim apest je li namaz validan ili nije? Pa moramo znati propis selama generalno, da je to temeljni dio namaza, ali dobro, jeli oba selama ili jedan? Da je predavanje selama na ovo strane rukend, ne bi posljednik mogu nekad namaz završiti samo predavajući selam na jednu stranu. Šta nam to ukazuje? Da, da predavanje selama obo strane nije na istoj vagi. Predavanje selama na deskronu stranu znači da je na većim stepenu obaveznosti, jer ovo ponekad što izostavio samim tim, da je to bilo isto, znači elementarno, ne bi mogo, ne bih Boži poslanik to nikad izostavljao. Pa dok je ponekad izostavljao, ovaj drugi selam nam je na nekom nižem nivou. Sad ćemo vidjeti da je ovaj malo koji navodi kincenzus učenjaka. Ako čovjek preda selam na desnu stranu, da je time upotpunio svoj namaz. Dobro? A iša radila Hanha, prednosi li Allaho poslanik, sallallahu alayhi wa sallam, tlenjajući vitr namaz, devet rekata, predao bi selam na zadnjem rekatu, samo na jednu stranu. Mm -hmm. Ibn Omer navodi da je poslanik, sallallahu alaihi ve sellem, tlenjajući vitr namaz, preselamio samo na jednu stranu. Predavanje selama na jednu stranu prednose od poslanika, sallallahu alaihi ve sellem, Enes ibn Malik, Sehel ibn Sad, Seleme ibn Ekvea, El Hasan ibn Samure. Znači, šeji nam prvo oče da konstatira, i to je naučno tako, da nam prvo spomeni ko su tu ashabi koji su prenijeli od poslanika, da je Boži poslanik prenijel, predavu se vam na jednostav, da ispadni samo možda da je tu neki ashab možda nije dobro vidio ili pa da je samo prenio jedan ashab. Kaže, ja sam jednom to vidio, ali on kaže, prenosi se tu od više ashaba. Tu nam odmah tom pitanju šta? daj veću snagu. Dobro, Da vidimo kako su to onda shabi shvatili, da li je bilo među sadma ljudi koji su klanjali nakon smrti voži i i da su tako predavali selam. Ako to uspostavimo, onda je to postao da je to propis jer su ga i oni prakticirali nakon smrti voži i poslanika. Šta kaže ispravnim putem? Ispravnim putem se prnosi da je Isha rađala honha, završavala namaz predajući selam samo na jednu stranu. Mm -hmm. Ibn Ebed Leila poznati tabi in. Predavao je selam na jednu stranu i govorio da je Alija ibn Ebi Talib tako činio. Jezib ibn Ebi Ubeid kaže, vidio sam Selemu ibn Ekla As-Haba da predaje selam samo na jednu stranu. Mm -hmm. Predavanje selama na jednu stranu prenosi se i od Ibn Omera, Enesa, Urveta, Omera ibn Abdul Aziza, Sejda ibn Žubeira, Čekika ibn Selemi, Hasanal Basri, Sulejman ibn Siraj ibn i Mudžiber su videli Gafulta Ebualije ibn Abu Qaise ibn Ibhas ibn Hazim i drugi. Dobro. Znači Šeik Dani je ovdje pokušao da nam pojasni nakon što smo vidjeli da ima više asaba koji prenosi hadise, pa se prenosi da je više asaba tako i prakticiralo i drugi ljudi iz drugih generacija da je to bilo kod njih legalno i da su znači da je to bilo legitimno da su oni potom i živjeli. Šta nam kaže Ibn Munzir Ibn Munzir navodi konsenzus islamskih učenjaka u dozvoli predavanja selama na samo jednu stranu. Imam ed Daudi tvrdi, Ona ko pre selam i na jednu desnu stranu potpunjuje svoj namaz po konsenzusu islamskih učenjaka. Imam naovi kaže, priznati islamski učenjaci se slažu da je dozvoljeno ograničiti se na jedan selam na desnu stranu. Pogledajte koliko učenjaka navodi konsenzus da se može samo selam predati na jednu stranu. Hajde, imate nekad, ovo vam je jedna dodatna korist dok večera Na Naprimjer, da je Šriji Safet samo ovdje nadeo Ibnu Monvir, spomenuo konsenzus. Ibnu Monvir je inače imao jednu svoju knjigu iđma, konsenzusa. Na toj knjizi su mu mnogi prigovorili, na primjer, na mnogo stavova. On kaže, to je po konsenzusu, tu postoji razilaženje. Pa kada vam neko kaže, Ibnu Monvir je spomenuo konsenzus, hm, to treba da malo još neko pojača. Ako neko to pojača, e, onda je to konsenzus. E eh, sad, zato nam je Ši Safrit spomenu, a nakon toga onda imam Ebu Dawudin, ok. Nakon toga imam Nebevi, nakon toga Hafez ibn Abdul Bram i imam Kurtubi tvrdi. Znači, spomenuo nam je, pazite, e, Hafez ibn Abdul Bram, to je jedan veliki učenjak koji precizno prenosi e, konsenzus islamske učenjaka. E imam Nebevi, isto tako, e, eh, kad se njihovo prenošenje konsenzusa pre pridoda, Ibnu Muzirovom, onda to mi vidimo da je to zaista pitanje konsenzusa. Opet Agla najbolje zna, ali iako postoji hilaf i razilaženje, onda je to, jer ima učenjaka čak u savremenom dobu, eh, da su smatrali da se selama mora predavati na dvije strane, da je to obaveza da je rukm, ali pazite, toliko učenjaka navodi konsenzus da je dovoljno na jednu stranu, što svaka ako ukazuje, vidjeli ste toliko je predaje u sunnetu, toliko je predaje od Asaba, toliko je predaje od Tabljina, da su oni, I vidjeli poslanika i oni to praktikovali da su predavali selam na jednu stranu. Šta kaže Hafiz ibn Abdul Ber, tvrdi? Hafiz ibn Abdul Berd imam Kurtobi tvrde, nije nam predneseno ni od jednog islamskog učenjaka, bilo iz Hićaza, Iraka, Šama ili Egipta, da je osuđivao predavanje selama samo na jednu stranu. Znači da i neko su, oni su nekad određene stvari dokazivali na način da to nije niko osuđivao. Ako se nešto kod njih proširi. I svi učenjaci to greme na šute, na to on to kažu, to niko nije osuđio, da je to trebalo osuditi, neko bi to od islamskih učenjaka osudio. Neki, učenjaci... Neki islamski učenjaci su pregovarali hadisima o, predava, o predavanju selama na jednu stranu. Međutim, mnoštvo tih hadisa, kao i postupci jashaba, ukazuju na ispravnost ovog postupka. Imam šafija. imam šafija, tvrdi sljedeće, ko želi neka preda selam samo na jednu stranu, ako želi neka preda selam na obje strane. Mm -hmm. Imam Bejhe ki kaže, prenoseno je od skupinja sahaba da su predavali selam na jednu stranu, ovo ulazi u dozvoljena pravna razilaženja i nema smetnije ovako postupati. Slično ovome kazali su imam Taberi Ibn Ibn Abdul Berb. Pored spomenuti predavan, predavanje selama, Na samo jednu stranu dozvoljavaju ima Malik, El-Evzai, Leis-Ibn-Saad, Šafja i Isfaka. Dakle, dakle, dozvoljeno je ponekad preselamiti samo na jednu desnu stranu. S time što je neophodno naglasiti da za predavanje selama na obje strane postoje jači argumenti. Te da je poslanik, salalahu alayhi wa sallam, uglavnom tako činio, a Allah najbolje zgodbe. Zna. Znači ovo nam je srž ovog pitanja. Čovjek može povremeno da praktikuje ovaj sunnet zbog svih predaja od, znači, od Božji poslanika, zbog predaja pa Pazite, imam šafja, imam mali, to su sve veliki imani koji su to dopuštali. Pa da čovjek to ponekad praktikuje, s druge strane, isto tako bitno je znati da dokaz da je Božji i predavao na dvije strane su jači i da je to bila njegova većinska praksa. I tu. S druge strane, braću moja draga, ja volim te stvari potencijirat, a to je e, da čovjek treba paziti kad praktikuje određene stvari, vrijeme i prostor. Tako da sutra da te neko postavi u nekoj džami, da ti ljude predvodiš, jednog toga on nije ođa pa tebe ljupno gura. I teke, elhamdulillah, eh, sad će oni danas naučiti kako se selam predaje na jednu stranu. I fino ti klanješ, ja ćeš, eselamu alaikum wa rahmetullah. I šutiš, a sjedi oni sad. Šta li je vođeć, oveć je? Daj kantu vode i poli ga, nije predo drugih šta je, jel živ? I ti ono kao ti, lavor, ti se okrećeš i ti počinješ zikreći staviti. Znači, nije vrijeme i prostor. Išto ti to kod kuće nekad praktuju sa svojom suprugom, sa svojim djecom, ako si negdje na, na izletu sa e, omladinom koja razumije, da im prije namaza možda i pojasniš. Jer znalo je biti učenjaka kad želi nešto prakticirati, na i prije da se neko ne bi. nebi. Znači, imate. Ja sam čuo za situaciju, iako i nisam provjerao, da je Šir Husemi jedne prilike ljuda klanja na akšav namazu sa jednom velikom dužom surom, pa pri prije namaza rekao ljudima, mi ćemo na ovom prvom rekatući cijelo je Araf. Ko ima vremenek s nama klanja, ko ne ima nekide neđe drugom, eh, to je znači vraćima draga ispravno. Če čovjek kaže omladni, eh, danas klanjamo mi negdje na Igmanu, zajedno sjedimo, eh, danas ćemo prepicirati sunet Božeg postanika, ponekad je sumnje da se preda selam na jednu stranu i onda kada klanja lijeko, assalamu alaikum, onda ljudi znaju šta je uradio. I smatram da je to ispravan metod i način širenja lagano sunneta Božih poslanika, ali i se je assalam, sa ovim braćom, najdraga, mi smo došli do kraja knjige. Nakon toga Šisafet nam je govorio o svojstvu zikra Božih poslanika nakon namaza, I tu se većinom vraća na dove koje Božji poslanik učio, e, pošto dove e, i teže izgovarati i transkripcija, mi ćemo tu prespošiti, nama je bitno da smo došli do kraja namaza. E, Zikr se svakako čini e, pojedinačno, ne čini se grupno, činjenje grupno e, Zikra nije zabiljeno od Božji poslanika prvih generacija. Tako da, e, ko hoće da, da se dodatno edu, koji nek ne bavi knjigu Širja Safeta i nek nauči dove koji su prenesene od Božji li se i sad sam da je učio nakon namaza. Ja molim Allah Jeršanul da u Kabuli, ono što smo radili, molim Allah Jeršanul da nas učiniti na putu istine, da nam podari Sabura i kuveta da prak kojim živimo, ponovno što smo naučili, svakako svi smo dužni, ono dužni, e, da se svijetimo našeg širina Safeta Kudzovića u našim dovama, jer je zaista uradio nešto veliko. Ova knjiga je sigurno u istoriji sa knjigom i sa živimo u vremenu u kojim on živi. Koliko će Allah Jeršanul dati ovom ummetu da ostane živjet mi to ne znamo, ali ovo zaista historijska knjiga da je neko s naših podneblja napisao ovakvu knjigu komparativnog fika sa ovakom tolerancijom, sa ovakim respektom, znači vjerujem da dugo vremena neće niko trebati pisati ništa na ovu temu. Može pisati nešto sporedno, ali o namazu u komparativnom fiku mislim da je šeif Safet tu znači stavio tačku na slovo i i zaista molim Allah da ga uči sve putu istini i da nam još takvih lijepih knjiga napiše subhaneke allahumma de hamdike eshedun la ilaha illa ilah, ilah, estagfiruke ve tubu ilejk